Måste vi överkomma och förgöra dem och det som är atthot mot vår existens, nämligen våra dödliga fiender. På samma gång förspråkar vi kärlek och skydd för dem som är nära och kärare för oss, vår familj och vår ras, vilken är en förlängning av familjen.